Hej och välkomna tillbaka till podden SkolSverige som finns där poddar brukar finnas och på skolsverige.com. Och den här veckan, liksom alla andra veckor, så tänker vi eh summera veckan rent subjektivt utifrån våra synvinklar. Mycket nyheter. Du hör SkolSverige Ah, ja, ah ja, men precis precis. Mm. Men nu egentligen är det så att jag känner så väl släppa statistik om lyssnare. Där. Det är ju bara inte intressant för andra människor som har en podcast. Jag tror att vi migrar av den diskussionen. Nu. Ja. Nej men det, vi det, men vi har lyssnare. Vi har lyssnare. Kan vi ju sammanfatta det va? Finns det en statistik som visar att vi mm. det är någon som lyssnar på den här podden och vill säga hej och jättegott välkommen till dig som är gör det. Gäller ja, hur men vi får faktiskt lite såna lite meddelanden och sånt ibland och det är lite trevligt tycker vi. Så är det absolut. Mm. Du eh om vi ska komma fram till någonting vettigt nu hur är läget? Eh det är bra. Det är ju julavslutning i dagarna och man summerar. Vi har liksom man kunde inte ihop säckar som man ska öppnat igen till våren och eh lite så där. Så det är ju skönt. Du börjar komma in i den liksom så här den aspekten då av julstämning liksom att summera, sätta punkt eller så. Jag eller i alla fall lägga på vänt. Men du måste ju massa kurser som slutar. Alltså säkert kurser som måste ju gå så. Du vet det. Nej. Men i gymnasiet i allmänhet har det Mm, men väldigt få efter 2011. Är det så? Mm. Smart. Det är ändå bra att det finns lite mer så i det. Mm. Jag bara minns för då vi såg på gymnasiet <laughs> att det hände man så även ljud. Ja, nej, men nej, jag, jag tänker typ betygs som sätts liksom, så liksom sårt. Det finns ju inte någonting så här. Okej, okay, ja, det är halva liksom ja eh barnen det är golfrundan eller de hålen när man går hemåt liksom. Det gäller hur? Jag tänker så skyddsvakning i någon en kallare referens i det här som jag inte <laughs> förmår att ha. Sen släpper den. Men det det finns någonting där för något. Mm. Ja. Jo men det är liksom det blir det, ja nej men man lägger det på vänt. Jag liksom ja, det får konserveras lite över jullovet. Mm, mm, mm. Hur är det själv? Jo, jo då. Det är ju eh, lite likarant. Jag känner igen för att jag började checka ut eller så. Ja, brukar ju ganska bra på att hålla tempot rätt in i kaklet liksom för jul. Mm. Och ett liksom så här ta nytta av alla pass som finns och det gör ju det typiskt. Jag har en pedagogisk planering och gör en innehåll och så. Har du det? Det gör mitt jobb <gör> utefaller med cheferna på borden men men liksom det är också så här att jag bara känner lite mentalt eller så psykiskt att okej, okay, nu är det snart jullov. Mm. Och det är också för att så här Disneyland sätt in på. Jag satt i det här heliga jullov och så här jag måste mina föräldrar där och sen vi tog en julgran och började fixa krigor och så. Mm. Vilket är tidigare än vad vi brukar för vi brukar ses hela familjen den 23:e, gör alltid där och så firar. Vi gillar inte sen så drar vi ju så är det slut. Mm. Och så liksom så det är väldigt intensivt men men nu är det så här ja, med Göteborg så där tar lite tid att landa i det där. Mm. Sen bygga upp den känslan och det är så här jo, sen är jag jag är absolut på i julefeeling nu. Ja. <laughs> och jag längtar till den till juldagen när jag får krascha. När ja, du får krascha. Ja, ah, så tänker du. Ja. Det blir bra. Det kommer att bli bra. Ja, ja, ja, ja, ja. Karin, den är på den funkar ju så som den brukar göra, att vi är lite spanare om saker och ting som händer mm. eller så. Mm. En mm. subjektiv summerad vecka. Så kan man tänka. Ja. Jag vet inte om jag jag tänker att det här är som saker som händer i veckan, jo kanske vissa saker. Nej. Vi får se, vi fasta heter det. Hur som helst, spanar <laughs> framåt bakåt. Vad har du hittat mig? Kör. Ja. Vad har vi vad har vi? Jo, men alltså så här ehm jag sitter ju vi ska ju fira jul och, och vi pratar ju om det alldeles nyss liksom att man själv mm -hmm. går in i julkänsla och så där, men i år så kändes det liksom väldigt väldigt speciellt för att jag jobbar ju på det nationella programmet, men vi har ju mm. även språkintroduktionsprogram på den här skolan. Mm -hmm. Och i år så har ju alltså i rasande takt så blir de här unga människorna eh allt oftare uppskrivna i ålder. Okej. Okay. Eh Men hur går det till liksom vad är processen är det? Ja, det det det är ju ofantligt godtyckligt för att det det det är de som går här på skolan har ju varit här i två år minst. Mm, mm, eh vilket gör att de blir ju uppskrivna fram till alltså så att de är 18 år. Mm. Så att de kan ju liksom ha uppget då så är de 17 och halvt och så blir de 18 då från och med den dagen migrationsverket har bestämt det. Mm. Okay. Eh och då och det eh fast de har ju varit här väldigt länge egentligen så att när de kom hit så var de ju under 18 år helt klart. Eh mm, mm. men det som händer när de fyller 18 år oavsett aldersåset om de blir uppskrivna eller inte är ju att de förlorar sin rätt att bo på de här ungdomshemmen för de då anses vara myndiga. Mm. Så de förlorar sin bostad helt enkelt och den som trygghet som de har skraffat sig de förlorar sin gode man de förlorar eh en massa saker. Det är så inte är... riktigt rättigt. Nej, det är klart att det inte är om du tänker att de här unga människan är ju fortfarande 18 år precis som alla våra årskurs 2 elever här på gymnasiet. Precis. Och jag menar svenska samhället har ju bestämt att man har ansvar för en ungdom så länge den går på gymnasiet. Om jag alltså som förälder har jag ansvar för mina ungdomar ända fram till de för mina barn ända fram till de liksom mm. tar studenten oavsett om de fyller 18 eller inte. Men de här unga människorna då eh, förlorar all den alltså förlorar sin bostad, de förlorar sin god demand, de förlorar sina kontaktpersoner och allt det stöd de har fått då. Och så ska de då flyttas till olika ehm flyktingförläggningar runt om i landet. Det är ju helt orimligt. Alltså det finns ingen alltså den ordningen skillnaden så ja, okej, okay, vad är myndighet när man är utan med liksom det är ingen som men det är som du säger det finns ingen svensk 18-åring som är självförsörjande på det sättet. Det gör de ju, men det är inte alls en särskilt stor grej. Nej, nej men om man kan jag max sååsikt om det här men problemet blir ju rent konkret är ju att de går ju i skolan här och migrationsverket har inga samhällsplaner att nyttja några lokaler i Göteborg utan då kan om de har tur så hamnar de i Halmstad eller Vänsborg. Och det betyder ju att de föråker liksom ganska många mil för att ta sig till skolan för vare sig Vänersborg eller Halmstads skolplatser till de här unga människorna. Så att det liksom utan det istället så ska vi då betala pengar för att de ska åka buss är en jävla meningsfull myndighet eller migrationsverket. Nej, men det känns ju liksom som att ingen har tänkt och så säger Göteborgs kommun säger att det här verkar ju idiotiskt för vi, nu får vi ju betala bussfärder istället för att de kan bo i en ledig lokal här borta. Kan vi inte sätta alla de här unga människorna i en lokal som vi har? Nej, det går inte för då är det statligt då versus kommunen och så kommer de inte överens och så blir det byråkrati av allting. Och santre som då, de här unga människorna då desperat letar efter ett boende här i Göteborg för att de för att även migrationsverket konstaterar ju att det är ju inte något tryggt ställe att vara eller plugga på om man är liksom 18 år. Man ska mm. inte vara där säger de när man ringer för det har vi ju gjort då. Mm. Mm. Så att vi sitter ju här nu då så har vi liksom en cirka 20 elever på skilstaka som inte kommer att veta var de ska bo över jul. Och så ska vi ha julavslutning imorgon. Det är inte så himla Eh jag vet inte. Jag är inte sämen det. Det finns inget intressant det. Hur liksom. Nej, och det ska man ska hålla jultal och ta hand om varandra och kärlek och så där. Det känns ju liksom nej. nej. Alltså blir det lite det är ju bara fast. Ja, jag. Det finns alltså... ingen möjlighet överhuvudtaget ju det. Nej. Och och Det finns ingen möjlighet överhuvudtaget alltså ju det. Nej. Det det ja. Mm och samtidigt som som ja när det här var ju på pengar med skriven på folk så alltså var ju på nej men det handlar inte om beskrivningar av det gjorde det är ju såklart ett problem med problemet här så här mm. vad som händer när man fyller 18 som en del av det systemet där måste ju ändå någonstans i, om jag gör 100 000 18-åring i det här landet per årsskuld typ mm. Mm. Mm, ungefär det här måste ju vara de som är absolut svagast av dem eller så inte inte av sig själva men de måste tillhöra den gruppen av mm. folk som behöver absolut mest där i samhället Vad är det för vettigt som säger att det är så fort de vill ha 18 då? Bam, tar vi bort alla grejer. Det finns lite andra resurser men de måste gå här borta. De måste plugga här, de måste göra CS-år. De måste gå på de här nya personerna. Det är ju liksom världens sämsta byråkratiska designlösning. Det här är en massa människor, det finns ett system. Det är någon som har hittat ut för dig. Du bor, går i skola, du har fått i sammanhang. Mm. Allt det här som är svårt för det offentliga att bygga upp för en person som inte är liksom med sin familj eller så att mm -hmm. kompensera för mm. när vi kommer dit. Det är, det är en såd den en leonär film utav de personerna det är, en, en, det är de personer som man också mm. tänker alla myndighetspersoner som man har mött längs med vägen när de var 15 och 16 och 17 och 17 och ett halvt tusen mm. som var liksom helt till för att bygga upp en trygghet i varumte mm. som bara skupp rycka mig bort det så fort de fyller det är ju så korkat så klockan står när Ja och inte börja det det är ju också det finns ju liksom en massa saker här det har det ju liksom massa lärare gjort massemang liksom engagerat sig Ja men ju säger sig. alla men känns det men engagerat ja. sig i deras liksom livet från på ett annat sätt mm. och sen bara ska det ryckas bort för ingen bra förklaring i skolan Nej och för att vi har den här vi har vi lagar det till för att följa så bla bla bla. Jo men i det här fallet så handlar det ju inte det blir ju till och med dyrare för oss. Får... Det handlar ju alltså jag, jag tror det här i grund och botten handlar om att Sverigedemokraterna styr det här landet mer än vad vi tror. Alltså även om de inte har formell makt så har de en enorm informell makt. De bygger upp en hjorden och så. Mm. Det finns ingen som är sanningsutredande för statliga myndigheter att vara så här. Fast här är det borde vi vara lite snällare. Här borde vi vara lite slappare. De här människorna som är typ 18 låt dem behålla alla fördelar som de hade innan de var 18. Ja. Så, det finns ju ingen som helst möjlighet att så här, på ett politiskt sätt så här, bara, så ska vi göra. Skit om de är 17 eller 18 med vilken ålder de är ge dem allihopa bra chanser. Det finns ju ingen människa som säger det, för då kommer, det säga, kommer hela internet döda dig. Alltså på riktigt, folk ja. skulle ju bli dödshotare om de sa en sån sak. Generaldirektörer skulle bli det, politiker skulle bli det. Mm. Ingen får ju ta en sån inställning för att det är liksom inte populärt och det är nej. de människor som raser de människor som mejlar och ringer och så mm. och det är därför som liksom vi har en sån kultur där det är så här nej nej nej nej, nej vi måste liksom så. Ja men jag jag och samtidigt så jag kan känna och, utan att liksom att att de här unga människorna var ju det är ju inte så att alla är ju värden som att när de kom hit så var de ju. Jo jo. Ja. De var ju 16 men år. men det går troligt de i den åldersgruppen. Ja. Alltså hela den åldersgruppen tester provningar och så. Vi vi alltså. Ja, vi släpper det men det finns ju liksom att de var 16 när de kom och sen råkar de bli 18 och då ska allting bara gå åt helvete ja. och så känner man sig väl vänta lite nu. Nu är det ju nån som inte har tänkt. Jag har satsat liksom 2-3 år och sen bara nej. <skratt> för det här systemet är inte designat för 16-åringar ska bli 18. Nej, det ska bara vara <skratt> 16 jämnt. Nej men alltså på riktigt. Antingen och sånt. Vi <skratt> glömde den. Alltså på riktigt gör om avgå alla. Alltså jag och man har jag har grinat om kring detta i helgen och det är många som gör det men nu ah det är hemskt är det. Du eh från en myndighet till en annan. Ja, ja precis. Det är från ett myndighet, men det är från för att är det är så här eh... Det du beskriver då så här ser ju så här det finns inga som är förutsättningar att göra ett vettigt jobb Nej. när man får bli behandlad på det sättet. Mm. Och oftast kommer ju se till migrationsverkets fördel så är det ju inte de som ringer för förskolan även Nej. om det här är ganska ordentlig förbind så är det inte liksom de som är skurken nummer 1 om man kollar på så ofta kommer upp Nej. utan det finns det andra aktörer så Ja de men de är ju många så. och så och apropå det så är det dags för avtalsrörelsen mm. #skolaavtal18 är tiden ni gamla vill läsa in sig på det här. Eh det börjar liksom nu vårt avtal alla vi som jobbar åt kommuner och så. Eh oavsett om det är förskollärare, fritidspedagog, grundskollärare, gymnasielärare så så har vi samma kollektivavtal. Mm. Det är Sveriges kommuner och landsting som står som arbetsgivarpart. Mm. Och då är båda facken som tillsammans lägger fram yrkanden. Mm. Det har vi gjort nu. Det här är det vi kräver, det här vi förväntar oss och så. Mm. Och och mm. det finns ju mycket delade det naturligtvis. Poängen någonstans är ju liksom att vi visar nya siffror från Statistiska centralbyrån att i 2035 så kommer det fattas 80 000 lärare. Nej. Det är 79 000, så det är runt om att slänga 80 000 lärare. Det är typ var fjärde lärare i det här landet, ungefär. Lite mer än, än så. så liksom, om vi vill kunna ha någon skola som funkar så måste vi ha, alltså, göra något allvarligt för att rekrytera. Det handlar om lön, det handlar om arbetsmiljö, det handlar om liksom villkor och så man ser mm. inte behöver bli sjuk för att man vill jobba som lärare för det kommer jagar bort de som vill det och det kommer inte att attrahera några nya så. Och det finns ju liksom en en del i, i tillitskråpet man behöver göra skolan till en attraktiv arbetsplats eller så. Mm, mm. Det finns ju redan en, en ganska säg klen för de som är lärare ett chill jobb de mot gör sig inte mycket de har långa lov och så men det finns ju men ja, ja, ja. den blir mindre och mindre utbredd så fort för att fler människor förstår vad det som händer. Jo. Men vi behöver komma tillbaka till att det ska vara verkligen ett lärare ett chill jobb. Inte att vi liksom inte gör saker att man går hem klockan 2 varje eller liksom hemska grejer utan snarare bara så här det är ett jobb där man har bra förmåner där man har liksom bra villkor där man får liksom jobba med verkliga liksom sig mm. själv och människor runt omkring sig där man har tid då liksom att engagera sig mm. och man tar sig an som arbete att jobba med unga människor och göra dem till det bästa versioner de kan vara. Mm. Då tar man ju på sig ett jävla ansvar. Så. Oh ja, att oh få ja. den uppbackningen som det kräver för att kunna göra det jobbet bra och inte mm. behöva gå därifrån och känna att man har dåligt samvete det är ju liksom för att man inte räcker till och inte behöver känna att man har dåligt samvete för att man inte räcker till, det är ju någonstans vad det här avtalet handlar om Ja, egentligen mycket, för jag tänker ju att ofta så är det ju det första folk säger när man säger att vi ska prata om det nya avtalet för både du och jag är ju fackliga i en viss mån mm. uh, och, och då då är det ju lön och jag tycker det är så tråkigt att prata lön för att man får ju alltså det blir ju ändå liksom ja ja det blir 3 eller 4 eller så blir det 2,5000 och så blir lärare. Eh du, eller du vet där lära lön lärarelönelyftet ja. men för att egentligen så handlade det ju om så mycket mer om att att inte sitta på nätterna och jobba med bedömningsarbete att inte alltså utan att Fast faktiskt för att då måste man vara superedmig för att tänka att det finns olika delar från olika delar av skolvärlden ja. och sån jag, jag är helt med dig på att liksom lönen inte är nummer ett längre men det är ändå sådär lönen är ändå av 3 delar i det här yrket och det Absolut. ska det ta vi fan vara. Ja. Det blir så på folk som tycker att nu ska vi släppa lönen att liksom de höjda lärlönerna är här problemet i skolan. Det finns ju folk som kommenterar så. Och det det tycker jag ändå så här, det finns fortfarande folk som har jobbat i 25 år i det här yrket och som inte har fått en rejäl lönökning. Nej, som och det är ju att det du... är underbetalt och sånt. Nej, och absolut. Och du missförstod mig där för det menade jag inte utan det jag menar är att det finns andra delar också ja. som vi inte får glömma bort. Ja. För att lön absolut. eh lön är ju liksom en sak. Mm. Eh men det finns och och jag tycker ju egentligen generellt att alla ska tjäna över 35 mm. eh punkt liksom. Ja. Ja. Eh eh så. Men men men det finns liksom andra delar i det här att faktiskt få utvecklas i sitt yrke att liksom mm. in att tas på allvar att liksom få få bli alltså att få tid med sina elever att mm. få tid med sin planering att yes. få tid med alltså att ens yrke tas på allvar för det tycker inte jag det gör så ofta. Alltså det är jag kan mm. mitt yrkeskunnande tycker jag sällan tas på allvar. Nej. Nej men precis. Och det där också så det kan man avtala in det. Ja, jo på ett sätt jobbat sen. Men man kan ju också skapa förutsättningar för det såklart. Mm. Och och där är vi helt överens då. Och det är ju ändå glatt att det finns andra aspekter av det här också. Att liksom arbetsmiljön kommer in som en aspekt och att det kommer in mm. i det här också. Jag tycker om att man har i alla fall i början inställningar att liksom vi tänker inte kompromissa. Vi tänker det finansiera vår egen liksom eh uh, arbetsmiljö med sänkta löner det är inte det vi erbjuder <laughs> <alltså> så <laughs> absolut det det vi erbjuder på utan liksom så här vill man ha en skola i kvalitet då måste det få kosta ja och det är där skolan glömmer att man betalar för liksom låg pris och förväntar sig lyx liksom jo ja, och och och sen måste vi också komma ihåg att att människor i, runt om i samhället kräver andra saker av skolan men vi måste ju också lyssna på så att våra förutsättningar mm. alltså jag menar valfriheten kostar skitmycket till exempel men ja, den kräver samhället och då får vi ju liksom okej okay, check på valfrihet. Den kan vi bygga ut hur långt som helst trots att den är svindyr. Men men det jag tror är ju lite förhandlingstaktiksperspektiv. Nu ska vi ja. prata förhandlingstaktik i podcastformat för det är det vi behöver göra. Du och jag som inte har någonting mer att göra. Och framförallt så är nu ska vi avslöja allting inför allmänheten. Mm. Men jag tänker så här, alla människor sen skulle kräva utifrån. Mm. Låt dem göra det. Mm. Alltså just när det kommer till förhandlingarna och tänker mm. så här, okej, okay, det här är en del av varför skolans invanda viktig. Mm. Och om vi skulle kunna möta det, mm. ja, då behöver vi det här och det här och det här och det här. Mm. Om vi har liksom folk som är helt alla alla kva folk ställer på skolan är inte vettiga när liksom är det viljan att se skolan som en jättenaturlig aktör eller lösa alla möjligt olika problem. Mm. Det är ju för att skolan är så himla central i samhället och i ja, barns ungas liv och liksom i den enda kanalen vi har för de här alla unga som finns det så. När vi mm. bara vi måste stoppa narkotikaproblem, va, wow. skolan. Vi måste göra det här, va, wow. skolan. Vi måste förbättra det här, skolan. Ja, men precis så allting sånt mm. är skolan för det är där vi möter de många mm. människorna det andra sättet som finns mm. och, och då måste vi också få förutsättningar för det. Mm. Så. Det om den grejen, det blir spännande att se vad som händer. Vi ja. kommer att finnas en lång vinter, en lång vår, förmodligen en lång sommar och kanske med en lång höst innan det här är överrult klart. Ja. Och absolut och jag tänker att man faktiskt borde vi lägger länken till till det här avtalet förslaget eller det här som öknandet. Ja, precis. Yrkandet, precis som som de så kan man grotta ner sig i det så återkommer vi när de börjar förhandla för att eh ja Ursäkta, vad som händer? Det ja. Det finns någonting runt. Du, jag var på ett jättintressant möte i förra. Har du veckan. varit på möte? Ja, jag är lite utvecklingsledare nu med det. Jag går och förändra sen cykelscykelivet lite kan man säga. Jag vet. Så jag hade mm. eh, frukostmöte med kommunikationsavdelningen om PowerPoint förra veckan. Mm. Kan, vad, vadå? Det är så. Yep. Men vad kedde var då skulle ni lära er att göra än? man kommer dit, det är en person som introducerar jag har stort förtroende för en kommunikationsavdelning de är på riktigt bra människor utifrån liksom, så mm, är okay. de gör den grejen bra men, men det är också så här och jag gillar kommunikationsfrågor men det här är också liksom man bara, det här mötet hade inte jag inte gått på om jag inte jobbade centralt så det här har inte funnits på mina radar och jag har inte haft en möjlighet att göra det heller för äh, vem kan äh, vara okay. på kommunen klockan åtta till nio en torsdag om man <laughs> liksom jobbar som det här är men då, jag kommer dit, de introducerar så här, här är, hmmm mm, mm, som är, man kan säga att hon är virtuos på powerpoint Man bara, jäklar vad jag gillar människor som kan en sak bra Alltså det här är inte mitt jobb Liksom som jobbar med miljarder saker samtidigt Hon har tagit fram nya powerpoint mallen Som jag ska använda, som är grafiskt Men den är också såhär supersmart Så den liksom, den tvingar dig att följa grafiska riktlinjer Så det är inte det att folk kommer liksom balla ur ur Och bara testa en massa andra saker För att det bara automatiskt blir att testa så som det ska vara Och är det liksom då, ni har tagit fram den kan ha Ja ja ja visst visst vis, vis, vis, med liksom alla grafiska profiler och riktlinjer och sånt som är ah, viktigt okay. för folks jobb inom kommunikation. Mm. Och man blir så här okej okay, soft. Men det här var också väldigt intressant för att hon eh ligger över från att liksom första tredjedelen eller så nästan halvan handlade mm. om den här mallen hur funkar det här hur lägger man till det här hur gör man med de här grejerna och så. Mm, mm. Men jobbar inte jag jättemycket med PowerPoint för jag jobbar mer med Google presentationer eller hur? Men men mm. men jag har ju då full version av Office på min dator så man skulle kunna använda så det är inte konstigt. Nej nej nej. Och det är schysst att kunna lära sig hur man gör snygga liksom presentationer och så mer. Det är ju mm. lite värde i det. Beror på om du går över till presentationsteknik. Och, och lite grann så här retorik och liksom var varför man skickar för signaler när man står på olika ställen och hur man gör och liksom hur man tar emot och, och liksom så här forskning om eller så här inte forskning i alla fall studier som visar att liksom så här det första intrycket av en talare hur mycket det påverkar liksom hur man tar emot och hur man hur man filtrerar mm, mm. och liksom så här precis som hon ursägs säga coachen om liksom hur man presenterar saker smart. Det var så, så här, du är det ansvar för att liksom inte bara presentera innehållet utan också så här hur du tar emot och hur hur det här ska liksom landa och vad du vill att folk ska ta med sig här är för dåan då bygger man upp en presentation på det här sättet men böjer man med de här bitarna och så är det liksom retoriskt lyft ifrån de här sakerna så är det så. Och det var liksom super eh så här inte bara PowerPoint. Det var mm -hmm. allt från liksom Samuelsson här grävde en lilla kontroll där kan du lägga det på det här sättet då kan du se si, göra du bara si och så lägga in svarta bilder emellan så du kan liksom ta bort fokus från det som är det på skärmen när du gör de här sakerna lägger in en bild för att vi först för provocera eller för att lucka till tankar med folker på väg in för det liksom ta kommandöver situationen redan då. Allt liksom säst steg för steg superintressant. Så man känner sig det här är nyttigt om ni gör håller föreläsningar men det också det här skulle jag nyttja av i mitt klassrum. Mm, mm. För att liksom nu har haft i år har jag för jag delar den ganska lite mentorskap med en kollega för mm. att liksom jag har massa olika uppgifter samtidigt. Så i år har jag haft kanske 10 utvecklingssamtal eller såna där 10 minuter. Mm mm. En del av själva delen har vi haft tillsammans av dem 10 så kanske 7 eller 8. Och på något sätt har han gjort sig liksom att så här du men det är bra när vi har genomgångar det är det intressant jag lär mig mycket då men jag gillar också det visuella när vi kollar på filmer eller när vi liksom får se hur saker funkar för att fatta jag mer så. Vi mm. liksom pratar mycket om läraren och du bör inse med mina elever förvänta sig visuellt paketerad undervisning så. Det funkar mm. inte bara så att prata nej, utan nej. det är det bara läsa en text utan det måste finnas liksom så här stödstrukturer för att liksom säg kunna ta till sig saker och mm. det är de som bara små medvetna. Vi mm. 10-12 års åldern men sen när du kollar på filmer då fattar du. När du kollar mm. på de här grejerna då fattar jag. Mm. Och det det jag tänker att det hänger så mycket ihop med de här grejerna hur man paketerar hur man kommunicerar med folk som konsumerar mycket information och som liksom är kräsna. Fem mm. minuter de kan bara sätta fingret på vad som är vad. Så går de fortväs säga att det här är bra, det här är inte bra. Det här är tydligt, det här är inte tydligt. Mm. Eh mm. och, och det gör att jag tänker så här, ja, ah, såna här kurser borde fler människor gå på. Eh men absolut. Alltså det det det finns ju någonting som är är fantastiskt i idén när, när människor kan saker så där mm, eh alltså få ett nörda ner sig i saker och få, få presentera för att det är klart att man gör knäppa saker alltså när man håller på med det där. Eh du vet att man man man tror att att det här är intressant och så blev det helt knäppt för att det är inte alls intressant för att man tror det. Nej, nej. Eh eh men men det är ju liksom bara det är ju intressant. Oj, vänta lite. Nu, jag skulle ju visa dig en sak, förstår du? <laughs> det är kul. <cute. laughs> eh, men den den bara alldeles. För att saken är ju den att jag skulle säga en sak, men jag tör om det. Ja. Ja, men men det är ju fantastiskt när man paketerar saker på ett rätt sätt. Och apropå det så har ju jag eh undervisat för första gången i i eh grammatik. Det berättar jag för dig förra avsnittet. Mm, mm, eh och då har jag ju tagit hjälp av en Youtuber från Göteborgs universitet eh som heter då Lagram Mari. Åh oh, herregud. Ja, men hon heter det på på Youtube. Eh, eh och hon har gjort fantastiska apropå det förpackade filmer i då grammatik som är eh små och eh, liksom smidiga. Och sen har jag fortsatt av delar i den för att ta ner filmerna på en kort långsammare nivå. Mm. mm -hmm. Eh och hurt powerpoints av det var det jag skulle komma där man liksom bara har bilder snapshots alltså stillbilder från en film och sen kan mm, man då mm. se på filmen sen som stöd mm, när mm. vi har haft våran genomgång och istället för att då skriva för det ofta så tycker jag ändå att det blir alltså man har ett något behov av att förklara mer du vet man skriver någon text så jävla onödigt och så smidigt det är det med bara någon som har gjort en smart bild mm. och så kör man den alltså ett foto liksom. Jag vet inte mycket på det och jag tror att man ska liksom förhålla sig till det utifrån att det är en bra ingång till en mer engagerande undervisning. Jag har ett superkonkret exempel på det för jag började leva efter den en del av de principerna nu när jag planerar undervisning. Mhm. Mm så idag hade jag ändå med ja, lite, några fem, några fyrer, mm. jag lite undervisning några 504 med 5er. Så är det med en ordning kommer med 4:orna så. Mhm som är här så som fyra år är på många sätt. Så jag känns jag medde på en bild redan från början. Mm. Och det visar sig nu i veckan att NASA-forskare har för första gången hittat en stjärna. Vad som hände just nu i det där rummet för den som bara lyssnar och inte ser. Alltså alla utom jag och Karin ser där Karins axelband. Nej, den sjunker ner hon bara. Låter sig tillbaka och tänker nu nu får han hålla sig tag och så får vi klippa bort den här skiten sen. Men Nej. det finns en koppling till men det vi gör, pratar om jag om det är väldigt intressanta NASA. startbilder. Ja, ja, ja. Absolut. ja, absolut. Ja, det gör jag. Jag går in på den här hemsidan oftare än vad jag vill erkänna. Men, men, men ändå, NASA de har hittat en ny sol, en ny stjärna. Så, och så har de hittat ett system med planeter runt omkring. Och för första gången har man hittat åtta planeter runt en stjärna. Precis som hos oss. Så har man för första gången hittat en annan stjärna med åtta planeter. Och då kan man ju direkt börja tänka sig att Är det här vårt twin att det har varit twin solsystem något sånt när det inte alltså men liksom den då korta till Bell liknar lite mer det som vi har det för tiden har man byttat än eller två eller tre eller några så eh och, och då tror jag fram den här bilden som vi lägger på vår hemsida också där man jämför solsystemet liksom Mercurius och Venus och jorden och Mars och liksom ordning och så och så kan man se storlekare ordning på de här planeterna i Kepler 90-systemet. Eh det då, som man har hittat nu då ja, precis precis. Mm, mm. Och så har jag hittat så så så så då jag fram den och så lät eleverna komma in och kolla på det och så fick de fundera och så fick de liksom jag bara säga men kolla på det här. vad ser ni för mönster vad ser ni för likheter skillnader? Men mm. de med direkt så ra ah, men det är några små först sen är det några stora. Deras kommer i storleksordning typ det gör det inte våra. För att Uranus och Neptunus sa bara allt som att <laughs> så eh, men typ. Ja, men den där så här va väl allt också. Jo, ju, vi ser sista. Så, så, så de jämförde olika så. Så de kollade på den tredje planeten i solsystemet, alltså ju mm. solen. Är jorden. Eh också, gudskull, också eh är den tredje planeten i Kepler 90-systemet som är Kepler 90y heter den. Mm. Och de är typ lika stora, men den där ser ut som jorden fast den är lite gul istället för blå. Det tänker om det är som jorden fast gult istället för blått. Den kanske har gula hav för exempel så blir det är väl himmel. Sen, ja, men det är det, det, är det som, det är som <laughs> blir som heter. Och så blir de säger börjar prata om det. Och så rätt för det säger någon som bara, "Va? Tänk om det sitter några på den planeten och har lektion just nu om att de har lärt sig om att det finns ett solsystem och den där planeten jorden var <laughs> <Man> helt pappa <laughs> det har de miljoner frågor om allt möjligt som hade med det här att göra. Den öppstarten på den lektionen som jag tänkte var skulle vara 5 minuter medan jag väntade på att alla skulle komma in för att det tar alltid tid. Det, det tar alltid tid. Det blir visst ett 15 minuter av massa frågor. Kommer se hur är det saker funkar. Hälften kan jag svara på, hälften hänger hon i om. Jag vill jävla veta hur många det är som bor på planeten ja, vill jag, jag veta. Visst, visst. Nej, och så, har Nej, man måste bara se hur ja. finns det liksom de är ganska unga fortfarande som jag säger men finns det någon som bor där? Du ja. vet med om de gör det eller inte. Vad hur lång tid skulle det ta att åka dit? Hur hur vet man att de här finns? Varför heter de Kepler 90b, Kepler 90c, Kepler 90i, Kepler 90d, e, f, g? Ja men det är ju jättekonstigt att den trean heter i. Det är för det, är det de har hittat nu. De visste ju att de här sju fanns, alltså när de började leta efter dem. Och mm. då säger: "Aha, nu är det åtta." Så det är det också därför. Så <laughs> det är lite så. Mm -hmm. Men sån där ger ju kunna prata om, det jag kunde säga hur man kan se och så. Sån där grej var jätteintressant och det var en kanonbra start. Apropå eh det frukostmöte på kommunikationsavdelningen om PowerPoint. Ah, kommunikation är bra alltså. Det är eh, absolut en förmåga som jag tror att man eh, både lär sig mer om till man för att om man jobbar med kommunikation så som lärare gör i sitt yrke. Så är det, så är det. Ska vi ta ner och sen får det vara bra. Ja. Eh, eller ska vi ta det? Vilken kan vi spara till nästa? Jag tror att den här är lite mer nu. Ja, den tar vi nu. Ja, ah, det är bra. Ehm, hörr du? Japp. Eh skolforskninginstitutets försöksverksamhet. När vad tänker du hur du har det ordet? Jag tänker mig att det är lite som jag föreställer mig ett laboratorium lite ja. för uppsvarande folk i vita rockar gör experiment på saker. På kan. Ja men precis, så, jag tänkte vita labbmöss och så bara vad har de för effekt av katederundervisning? De får sitta där och sen liksom Och sen kommer Och så tror jag att i sex skog står inbjuden bland fansa håller det förläst när de massen bara sköter de sig sköter de sig så lägger man in i mobiltelefon bara vad händer men så tänker jag typ Kan vi ta om just den lilla biten utten och nämna några namn? Ja, <laughs> Nå, kanske det är lite bara typ. Jag tror. Ja, jag föreställer mig för att det är något labratorieväxemheter där man testar fram saker om skolan. Så skulle det se. Ja ja. Ja ja. Du vet jag, tog att jag tar med dig så bara bip. Jag kan blipa hans namn så. Hörs det? Ja, det är bra. Det bra. Det bra. Det var, för det var väl roligt. Ja. Eh, <laughs> jag Men i alla fall, jag har i alla fall fått i min min, jag vet inte inte, det är någon som tycker att jag invjuden att nominera deltagare till försöksverksamheten på Skolforsklinstitutet och då undrar jag, är det jag som ska vara försökskaninen eller ska jag vara forskaren? Det är faktiskt precis så att du ska vara försökskaninen som hjälper forskaren, för så är det. det. Jag läste på om det Mm. Eh, Försöksväksamheten är en grupp lärare från olika skolor som mm. på ett systematiskt sätt prövar och utvärderar utvalda arbetssätt och metoder från institutets systematiska översikter. Mm -hmm. Så det handlar om att liksom så här bepröva erfarenhet. Hur gör man det? Och framförallt hur gör de det? Mm -hmm. Skolverkningsinstitutet har inga egna elever som <laughs> går. Så de eleverna övergärna. <laughs> man gårna på riktigt eller som att det är supermän som allihopa har A ja. i alla ämnen. Det ja. som är Eh så de testar det ett samarbete med lärare för att se hur funkar det med det här vad händer om vi gör det här och det här. Mm. Jag tror det kan vara en ganska intressant relation men, att men, ha. Det kan bara så här vad kompis med folk i skolforskninginstitutet som bara du. Jag har läst om det här vad tror du om det här? Kan inte du läsa den här grejen sen testar det och så ser vi vad som händer. Ska vi nominera oss? Jag är jätteintresserad av den här grejen. Mm. Jag är jätteintresserad av för många saker för att jag ska må bra men men jag är jätteintresserad av den här grejen. Det är sant. Det är ju sant. Så funkar det och var lärare och så var ja. det, det var jag. Ja, jo, men, jag är på det men men men det här låter ju men men, men min fråga är ju då är blir om man nu är försäktskanin mm. eh eller vad det nu än var. Mm. Det låter ju så roligt bara. Det är ju bara ser jag försöker liksom eh där deltagare från första omgången eh agerar med mentorer. Mm. Alltså ska man då liksom ha är det i sin tjänst får man det utöver sin tjänst vad vad innebär det liksom? Eh ja, precis. Så det för hur man ens det innebär det om man deltar i det där att man får en generell kompetensutveckling för någon mm. eller några lärare mm. inom systematisk verksamhetsutveckling genom evidensbasering. Mm. mm. Man får ett undervisningsutvecklingsprojekt. Eh så. Mm. På skolor eller skolor som deltar. Man gör en forskning och man får goda möjligheter till nätverk och bla bla bla. Mm. Så jag tror att man också förantas investera liksom så här lite tid i det med med. Men men jag kan tänka mig att om man är en kommun som har första lärare för exempel så tänker jag att det är ju människor som man redan ofta har avlärnat för att de ska driva projekt och för att de som ofta har tid för projekt och som inte alltid i alla delar av hela Sveriges skolsystem har verkligen mandat eller uppdrag eller liksom så mycket egentligen att göra. Nej. För det, det det finns inte inte som att det inte finns folk som så här skulle kunna hoppa på den grund. Och skolan är ju forskningsinstitutet för de gör att de vill ta vara på erfarenheter från skolans praktik. Och så vill de också bygga ett större nätverk mot skolor och mm. lärare så. Och det är ju supersmart. Jag gillar verkligen nöjen. Mm. Jag tycker inte sånt. Ja, och jag tycker alla ska söka. Men, ja. men jag tänker också att vi gör så att vi bara lägger en länk till skolförvaltningsinstitutet så får mm. de ta och svara på fler frågor. Mm. Så tar inte vi något ansvar för det. Hörni tiden börjar nu ut som vanligt när vi eh, pådrar så bara försvinnade det, det som man sa. Ja, det är bara så. Här, Men det var himla trevligt att träffa dig igen. Det var kul att ses, det var kul mm. att prata. Hoppas att ni som mm. har lyssnat har tyckt att det här vart nice också. Ja? Eh vi gör så att vi släpper lite speciella avsnitt under jul och nyårsuppehållet som vanligt så så det blir inte en liten guppal över på igen. Vi släpper ett avsnitt i eh, det vi summerar då ja summera jul eh simulativt. <smärra> alltså jag såg djurskinka. Nej, det är inte alls inte vi gör. utan vi simulerar året som gått. Och sen har vi en rad prominenta gäster som spanar in i nytt år. Ja. Ja, de gör dem inte heller att spara in i nästa år. Nästa alltså, år börjar vi prata då. De spanar in det nya året med förväntningar på det helt enkelt. Så yes. vi gör till börskblicken och de smarta gör framåt blickarna. Vi säger för och de får sticka ut hakan och se vad som händer. Nej, ja. det blir inte fint. Eh vi säger inte så mycket mer just nu utan det får ni hålla utkik efter där du hittar dina podcasts. Tack och hej. God jul. Du här i Skogs Sverige